moi boas e benvido e benvida. No audio de hoxe, imo a respostar a seguinte pregunta. Que é un bot? Un bot é un tipo de software que automatiza tarefas específicas na internet. Os bots son utilizados nunha ampla variedade de aplicacións, desde a automatización de tarefas simples en plataformas de redes sociais, ata a execución de operacións complexas no comercio electrónico e no análisis de datos. Un bot pode ser programado para realizar unha amplia variedade de tarefas, dependendo do seu diseño e da plataforma na que se execute. Alguns exemplos comuns de tarefas que poden realizar estes bots inclúen: publicar contido en redes sociais, responder a mensajes e comentarios en redes sociais, realizar procuras na internet, completar formularios en liña, realizar compras en línea enviar correos electrónicos ou realizar seguimento e análisis de datos. Os bots poden ser deseñados para realizar tarefas específicas de maneira autónoma ou poden ser programados para interactuar cos usuarios e recibir instruccións a través dun interface de usuario. Alguns bots son deseñados para imitar o comportamento humano e poden ser utilizados para simular conversacións ou mesmo para realizar tarefas complexas en liña, como a creación de contido ou a traducción de idiomas. En resumo, un bot é un tipo de software deseñado para automatizar tarefas específicas na internet de maneira autónoma ou mediante a interacción cos usuarios. Os bots son utilizados nunha ampla variedade de aplicacións e poden realizar unha ampla variedade de tarefas, dependendo do seu diseño e da plataforma na que se executen. Hola, estimado ointe. Es un xantirrei e acabas de escoitar un episodio máis de as miñas dúbidas de internet. Un espazo no que vou recopilando as respostas a esas dúbidas que me facedes chegar por redes sociais ou a través dos obradoiros nos que participo. Eu recopilo as, as, as dúbidas, as preguntas, pero as respostas, sinto moito, pero non son miñas. Non, todas as respostas que escoitas neste podcast, ou que podes ler nos artigos, todas foron redactados por unha intelixencia artificial. Eu non fago máis que poñerle a voz. Non sei se isto a ti faixe, non sei, cavilar ou pensar ou dá un pouco de, de escalofríos. Pero bueno, precisamente o que busco é iso, que reflexionemos, que pensemos sobre este futuro xa inminente no que vivimos. Eh, e nada máis, deixo xa o, o pensamento, que se queres comentar algo, está a página onde están todos os artigos, que é dúbidas.fala.gal, e aí podes comentar o que queiras. E non búscame, que eu ando sempre polas redes liao.